Salmul 248, al Sfintei Taine, a Spovedaniei Aleluia, slabă-ție, doamne, fiindcă prin taina spovedanii, în vodul harului când lenea ne când lenia ne-am oreșit. Aleluia, slabă-ți, doamne, fiindcă prin taina spovedanii, ne-am pocăit și mâna milei tale, câtul zgârcenii noastre l-a răsucit. Aleluia, slabă-ți, doamne, fiindcă prin taina spovedanii, chemarea ta dulce ai rostit. Și în gândul inimii lăcomia ai zdrobit, Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina spovedanii, De uitarea cea blestemată necurățit, când invidia ne-a otrăvit, Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina spovedanii, Tulburarea sufletului ne potorit, când mânia ne-a lovit, Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina spovedanii, Smirna smerenii de mândrie, inima ne-a curățit Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina spovedani, friul postului ne și de la desfârnare ne-ai oprit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina spovedani, răzvrătirea ne -ai răstignit și credința ne-ai întărit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina spovedaniei fecioara nădejdii noastre în mânata ai ocrotit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina spovedani, iubirea Ta... În arca inimii noastre a stat și din potopul urii ne-a salvat.